Наталочка осудливо глянула на матір. «Куди?» «Навколо усі школи, або для геніїв, або для дебілів». «Середини немає. Для геніїв то для крутих, а для дебілів...» «Донечко, не гріши. Немає шкіл для дебілів. Скрізь діти вчаться і скрізь їх чогось вчать». Головне, щоб він не відчував себе з дитинства гіршим за інших, щоб не мусив постійно нас доганяти клас. В іншій школі він буде таким, як усі, а не сином медалістки. «Мусь, ти думаєш, тебе в іншій школі не знають? Твою книжку читають всюди». «Наталко, годі, не перебільшуй!» «Теж знайшла зірку!» Балету. Хто тепер читає вірші? Ніхто мене не знає. Ніхто мене не любить. Піду я у садочок, наїмся черв'ячків. До розмови втрутився майже спокійний уже Павлик. Мусь. А як правильно? Черв'ячок чи черв'ячок? Вони і ще пішли до школи, пішли одного-єдиного разу. На останній, для догімназійного класу, начебто випускний, начебто вечір. І заспівали разом дуетом під гітару улюбленої Ой, у лісі на полянці стояли повстанці. І вчитель співів, розкривши рота, слуха. То у нього такий голос, а слух. Я домовлюся з директором про тести, перекладе. Ото соліст у нас буде. Нічого власне, нікого у вас, пане, не буде. Де ж ви раніше вуха тримали? Знову з болем згадувала Софія свою вчительку з півів, яка не чекала, поки принесуть на тарілці готове. Сама шукала, сама вчила. Перевелися, перевелися, сіячі вічного. Ще Павлов на своїх бідолашних песиках встановив, якщо звуковий подразник постійно підкріплювати іншим, харчовим, наприклад, виробляється умовний рефлекс. Коли ж чергування подразників припинити, рефлекс згасає. За відсутності подразника Софія поступово відвикла робити стійку на кожен телефонний дзвінок. Це ж не її. А якщо її, то не він. «Мус, тебе до телефону!» – хитро усміхнулася Наталочка. «Той самий голос». Серце тричі завмерло, а потім закалатало, пригнавши до обличчя всю сеньку кров, ледве не впустила слухавку. «Це знову я, богине. Ви ще не забули?» Майже почала, розгублено концентрувала отруту змія в її серці. «Ми їдемо до Тернополя. За годину будемо». З міста зателефоную ще раз. Готуйтеся до свята, принцеса. У вас? У вас усе гаразд, Борисе Аркадійовичу. Так і не набравши достойної їжі, нормальним навіть лагідним голосом спитала. Дякую за запитання, Софійко. Як на захисті дисертації, відказав бос. У мене? У нас. Усе не просто гаразд. У нас усе настільки прекрасно, що з цієї нагоди увечері очікується грандіозний симпозіум. «Симпозіум?» – не зрозуміла Софія. З грецької слово «симпосія» перекладається як п'янка, що переходить в оргію. Блиснув ердицію бос – енциклопедичні знання, якого не мали, здавалося меж. П'янка, що переходить в оргію